Die neue Regierung hat in einer ersten Phase die Reform vom Bayer-Aloyes-Gesetz ohne neue Mietendeckel auf den Instanzen wehbrüst. Mit dem Mietendeckel, den die vierte Regierung proposiert hat, war auch kein wirklich zufrieden. Den hat die Aalwohnungen mit Eier gemacht und den Invest an Neuwohnungen manner attraktiv. Die guten aus dem Projet de Loi können Lo Zeit noch an Kraft treten. Entretem sind Preise um Lokationsmarché explodiert. Dafür brauchen wir unbedingt ein Gansäher im Mietendeckel. In anderen, in intelligenten Mietendeckel. die das Interesse von den Lokatelle schützt, den Invest an der Stehen aber nicht behindert. Wie kann so ein intelligenter Mietendeckel ausgesehen? Ich proposiere Folgendes. Für den Invest an neuen lokationsfundungen mehr attraktiv zu machen, wird der maximale Loyer die erst 25 Jahre durch einen variablen Prozentsatz um investierten Kapital definiert. Der Prozentsatz orientiert sich um jeweils gültigen Zinssatz. So als solche Gestalt, dass der Proprietär sein Invest rentabilisiert kriegt. Nu no, de 25 jaar, van de of afbezoweld, gilt een maximale Quadratmeterpreis. Je nach region 12 bis 15 Euro. Dat geldt voor alle wooningen, die meer Alas wie 25 jaar. Bei een Wiesel van Proprietair gaat de Kante niet op nul gezet. Juist neu investissementen, wie z.B. Renovationen oder energetische Sanierungen, kunnen valorisiert en op de Quadratmeterpreis drap geschlagen So, als gestaltet, dass der Proprietär weiterhin an seine Wohnung investiert. Alle guten Wohnungen, die mehr als 25 Jahre sind, geben so, ob EQ für viel Leute rum erschwinglich gehen. Den Invest an neue Wohnungen, den er favorisiert wird, käme auch dem Bau an dem Handwerk gut. Die brauchen Erbest. Wir hätten damit einen guten Mix aus neuen Wohnungen, die ein bisschen mit sind, und mit älteren Wohnungen, die ein bisschen mit sind. Die Eng, so gut wie die Anna, die Gesicht agebracht Gebraucht am ganzen Land.